Один і чотири. «Можна підканати до кетамінів!» – каже маестро вголос, і голуб коло його ніг зблизкує оком. Маестро підморгоє птахові. Голуб не спускає уважного погляду з маестрових окулярів. Кетамінами маестро зве торчків з вулиці Вірменської. Шульца Чорного, Вана Романоша – та інших йобнутих, яких у шульця на хаті ніколи не бракувало. Кетаміни проводять час у двох станах. Випадають на кетаміновий марамул або торочать про кетамінові марамули на терпугах. Потім знову гедзаються і від'їжджають на чергові 45 хвилин. Урок хімії для немовлят. З кетамінами могло бути цікаво день, ну два. Потім їхні постійні обсмоктування тем про структуру Всесвіту і щогодинне бажання вмазатися починають діставати. Ні, з кетамінами революції не зробиш.